Два тижні листування Сергієм внесли в життя Даринки свіжий емоційний струмінь. Щодня вони невтомно писали одне одному, але дівчині здавалося, що Сергій десь поруч, і вона може з ним просто розмовляти. Іноді вони розповідали про себе, поступово знаходячи багато спільного у своїх таких різних, але чимось схожих долях, Іншого разу розмова стосувалася чогось абстрактного. Вони говорили про свої уподобання, захоплення і навіть про мрії. Непомітно в їхньому листуванні почала з'являтися якась ніжність, що давала кожному почуття тихої радості. Життя поступово набувало все нових і яскравих фарб. Дуже повільно, черепашачим кроком – Сергій і Даринка переставали відчувати себе самотніми, загубленими, подорожніми серед піщаних барханів пустелі. Від житла Сергія все ще так само віяло самотністю і сумом, а на роботі у даші пахло смертю, але десь далеко, майже за обрієм, примарним міражем для них обох, Замаячила принадна та прекрасна далечінь. Сергій по-різному уявляв собі Дашу. Іноді вона здавалася йому білявою, З розумними і добрими очима. Інколи його уява малювала її рудоволосою, З дрібними веснянками на носі, А бувало він представляв її схожою на Віталіну. Сергій перед Дашею, Відчував себе юним, безпорадним хлопчиськом і думав про те, як би не написати з необережності зайве слово, щоб ненароком не поранити чутливу душу незнайомки. Звичайно, тривога повністю не залишала його досі, і він, як і раніше, відчував присутність дружини. Але у нього з'явилося нездолане бажання постійно спілкуватися з Даринкою. Листування в інтернеті він не вважав зрадою Віталіни. Навпаки, йому іноді здавалося, що вона стоїть позаду нього, коли він пише черговий лист Даші. Стоїть тихо, погладжуючи його волосся, мовчить і не засуджує. Для Даші листування стало невід'ємною частиною її життя. Спочатку вона писала, щоб підтримати незнайомця, якому було важко. Потім вона не помітила, як почала довіряти йому свої думки. Її понівечена душа стала набувати якогось спокою. Від їхнього листування линуло дуже чисте, як дощова вода, світло, поступово притягуючи їх одне до одного. Даринка думала про те, які слова дібрати Сергієві для вітання, коли після роботи буде писати йому листа. Вона пішла в палату, де лежали дві літні жінки, які давно вже перетнули межу відпущену їм життям. Їхні тіла, схожі на мумії, відслужили свій вік і тонкі ноги відмовлялися носити будь-яку вагу та стали схожі на ботоги. Але життя вперто не хотіло поступатися місцем смерті, прерікаючи бабусь на муки. Попри всі старання медперсоналу, на воскових тілах, сухих як по осені квіти, були жахливі пролежні, вони утворювали рубці – Місцями рани й виразки, які гноїлися і кроготочили. Ну що, бабулечки красотулечки, сказала Даша бабуням. Будемо обмиватися й оброблятися? А хто буде сьогодні першою? запитала, як усі її тут звали, бабуся Маша. Хоча би ви, відповіла Даша, повертаючи на бік висохле, задерев'яніле і нерухоме але таке важке тіло бабусі Маші. Даша спритними відшліфованими до дрібниць рухами обробляла пролежні, а сусідка бабусі Маші, бабуся Марина, стала розповідати. «Ви не повірите, але мені сьогодні наснилося, що я була зовсім молода. Напевно, мені було тоді років 15? Ні, згадала». Я була тоді 16-річною. Це поганий сон, зауважила бабуся Маша. Дай-то Бог швидше, перехрестилася старенька, явно розуміючи, що мова йде про близьку смерть. Ну і що ж було, коли ви були 16-річною? запитала Даша і далі працюючи. Мені наснилася моя перша любов. Уявляєте, Михайло вже більше як півстоліття немає серед живих, а я його бачила так виразно і чітко, наче це було вчора, а не стільки років тому. Ваша черга, Даша підійшла до бабусі Марини. А ви розповідайте сон, мені цікаво. Можете собі уявити... Я у відчувала, як скажено калатає в грудях серце, як тоді, на першому нашому побаченні. Ми з Мишком зустрілися в садку. Була така гарна весна, дерева цвіли так, що більше я не бачила такого цвітіння за своє життя. Тоді він зірвав маленькі гілочки з яблуні з рожевими квітами і подарував мені. «Цілувалися тоді?» – спитала бабуся Маша. «Тоді ми перший раз поцілувалися», – мрійливо сказала бабуся Марина. А Даша спробувала уявити її тіло молодим. Кров з молоком. Але не виходило. Вона обробляла рани, які перейшли у виразки на сухому і майже задубілому тілі. Відтоді я все життя любила парфуми з квітковим запахом. А я ніколи не любила їхній нудно-солодкий запах, вставила сусідка. А ще я любила квіти, виладала бабуся Марина. Мені їх так мало дарували. Завжди мріяла, щоб хтось подарував величезний букет білих троянд. І так ніхто не подарував? – запитала Даша. Я думаю, що міг би подарувати тільки Мишко, а його на війні вбили. Ой, проклята війна, – підтримала її бабуся Маша. А хочете, я вам прочитаю вірш про перше кохання? – запитала Даша. Пушкін написав? спитала бабуся Марина. Ні, відповіла Даша, закінчуючи обробляти пролежні. Почитай, дитинко, почитай. Даша відчинила двері, щоб свіже повітря, яке вона запустила в коридор, потрапило до палати і, зіпершись спиною на одвірок, почала читати тихим душевним голосом. Уляна Кравченко. Любиш чи не любиш, то мені байдуже. В вік ті вірна буду, мій сердечний, друже. В вік ті вірна буду, бо раз полюбила, бо любов для мене то життя і сила. Руська я дівчина раз лише кохає, чи любов відплатиш, вона й не спитає. Чи буде відплата, чи юзрада стрітить? їй душа багата, ярче, краще світить. Любиш чи не любиш, все мені байдуже? Вік любиття буду, мій сердешний друже? Запанувала лунка тиша, ці дві жінки похилих літ, які. Багато бачили на своєму віку, перед відходом у вічність повернулися думками до своєї далекої молодості. В той час, коли здавалося попереду ціле велике життя, повне надій і щастя.